Advera, advera, noi sau advera, advera, advera, advera, advera, advera, în să dar îmi să strâng, primițe de noastră a într-o părinte glasul într-o părintele bisericii noastre. Iubitul nostru creier, cinului mănauat și fiilor tău în cei ca să tău sau în cea de pe putin de Iisus în viață. <gri> <gri> <gri> Sfântul și mare, necadica, în bielii mântuitorului nostru, Isus, Iisus, Iisus este cea mai lasă sărbătoare a încredii de pe putină. În un dictator pe muntele a în Sa, când s-a schimbat la fața, a vorbit cu cei doi proroci, moise și e despre apropiata sa patină de bunăvoie, despre răscumpărarea asta noște pe cu sa. Și aceasta fiind tot de bunăvoie, am mai vorbit despre mergerea sa în Sfântul și păstindirea tuturor celor care au crescut după oborârii prorocilor. Peste mașina Dam de mână dreapă și peste mașina Dam de Mâna Sânga ați fi dat cu gulasta de pune. Ieșiți că din ce în ce văd în ieri. păcii, izvălirea, încălcării, fiecare morții, privind la ce că să se gândește că cuvintele sunt în lamta maschinii. Astăzi oamenii cu ungiri s-au amestecat și cei cu fructul păstrați, Împreună cu puterile cele fără de trupuri, puterile cele de la urmă din Mai Maica Domnului după prorocia Sfântului și grețului, Simeon a pregut toate momentele frumoase întreună cu Mântuitorul, începând de la nașterea cea neviritațiunea Dumnezeu, spunea la vremea patimilor a învățării și Lui. Iar dreptul Simeon a prorocit în momentul în care a luat un în brațe și a cerut să o văzi mm -hmm. de zicând. Acesta este pus spre căderea și spunarea multora din Israel, iar prin sufletul tău abie, va evadie ca să se dezvolte la multe nimic în gânduri. Pentru că aceasta mai ca Domnul zonă, cu miconostințele femei au fost prezente la toate marile înțelepte ale Dumnezei, de la până la șasea pe plânge. Iar când tot Sabosul a folosit de frica de ei în și a cu excepția, Sfântului La Evanghelistul, Maica Domnului, într-o noapte răședea răședeau în Dătucea lui și atunci cerând vorbă în de la Funusari să răspundă: Femeie, iată fiul tău și însemitul iată Ta. Deci Maica Domnului și mironosimță a fost ce de care am vrut să-mi fără acelei cărți necesare pentru a lungi trupul Domnului nostru și Hristos. Dar din teritoriul am întâlnit nații prin populația iar ele se lecându-i lumele și picioarele a primit poruncă să spună aporturilor că vor găda în multe de de ei după până și scuri. Dar după ce a trecut să după ce se lumină de ziua în piață până, adică duminecă, a venit Maria Magdalena și cealaltă marine ca să vadă mormântul. Și iată să văd cu picile mare, în cerul Domnului coborind din cer, venind a pregătitia de pe ușa mormântului. Am fățișala mira era ca fungelul, iar îndreptământa lui altă de, de frica s-a potremura cei ce văzeau, s-au văzut la niște moz, iar Îngerul răspunsul sunt zis femeilor, nu vă temeți știu că pe Iisus ce-a răspunsul nu este un mește sau stulați, precum au zis. Veniți, devedeți locul unde ați datut, iar îndreptământ în dragă de la urmânt, o frică și bucurie mare, a plecat să răstească ucenicilor lui. Dar în acel moment și unul între de la staj a venit în și a vestit archerelor toate cele ce s-au întâmplat, și adunându-se ei cu, cu și sfat, că când au dat bani Spuneți că ucenicii lui venit noaptea la curaj, pe când noi dormeam, și de se va auzea asta la pregătorul lui Domnului, pregat el, iar pe voi fără de grijă, nu pot face. Iubiți fii duornicești, în loc să se bucure de învierii și să se băcăiască pentru răul pe care a făcut s și băritându-i poporul lui Iisălien, a vrut să a fost cu banii învieria Domnului. De ceea ce păimuți au vrut să, deci, să ascundă adevărul nu numai astăzi, ci încă și de la facea la lume când caiul l-a ucis pe ala cel greu. Când a fost întrebată de Dumnezeu despre uciderea fratele, său nici caiul s-a trecut pentru ceea ce a făcut, și a răspuns? eu sunt păsitorul stată lui, dar sunt angele de al meu părisește că, într-adevăr, însechă să fie păzitorul stată lui său mai mare fiind el. Deci mulți ne cred astăzi, șase și în toate timpurile se folosește bani ca să spui de adevărul. Sunt la apostol Pavăi meu păisește, ții când. Dacă Hristos nu a înviat din nou de șapte, este propulsul la noastră și bineța în voastră. Iar după ce Mântuitorul nostru s-a dușertă și îi spre gând, au scurit, o petrecere nouă a avut în viața noastră, aceea ca în loc de moarte veșnică cei care cred în Mântuitorul Iisus și în viere vor cunoaște numai o mutare de aici la cei răștige, așa cum Mântuitorul lui crede Lazarul stânt. Lazarul și nu apare. Și precum cu nu este nouă, a așteptat și a pe cei ce dor Așa și Săpântul nostru cel de oște va deștepta și va scola pe cei care crede în ea. Iubițelor, credincioși, Sunt a învierea Mântuitorului nostru, Iisus Iisus, să aducă bucurile în inimile și în casele voastre, iar fericirea care este precătoare să fie de plină luna cea viitoare, rugând pe Domnul Dumnezeu să ne-nvenecească de cea de oște și stare pe dreapta în cea Lui de voastră, liberători și veritori binele prăvitori și mitropolitul glasului, Hristos, am vrea. Atevărat, am vrea. Fitiți, bucuria bine, ieri sfântă în am o cu După dar Dumnezeu, întâlindu-ne, iată-ne împreună ca un buchet, aducând acea, această jertă de laudă, celea care a venit de până foaie pentru noi. Atâta taine s-a descoperit cu aceste experiment, încât că toate mințile din lume, oricât s-ar gândi, nu ar putea să viseamă, pentru și totalitatea tainei acestui nu. Ne punem o mică întrebare, de ce Mântuitorul nu s-a arătat cu învierii luteilor? Oare că îi Încă le poate mânie că l-au omorât așa în șelește? Sau nu au meritat? Domnul Hristos, când era pe în morții, a strigat Niese! acel s-a punat ca un din ulechii la cel la care căutau să moare cât mai repede. De fapt, acel mie sete nu era era sete de apă carnală, de apă pământească, și era sete de sufletul lui la și de sufletul la cel la care mișelește la o pe muntele de vot, a din în cea mai grea mânduință. Nu că nu ar fi avut minte să nu să, să înțeleagă, ci nu au vrut să înțeleagă. Cum spunea și mă, l simțit un pastoral mai, el, când este prins în păcatului, cu greu mai gândește cele curate. Nici măcar cât un copil nu mai poate gândi. Și mai ales dacă este împosetat în capcana mâniei, nimeni nu poate întrece în investire și în lucrări de faptă Domnul Hristos s-a arătat în după înviere celor care au curați cu inima și tocmai femeilor s-au arătat. De ce? Erau mai aprinse cu dragoste spre Dumnezeu. Dar vedeți plăți, oameni diabul al acestea, cât de mult dar vor să gândească, ca și Iuda, plătit cu bani de credătorii lui Hristos, pun în scenă fel de fel de personaje, cucând, persoana mântuitorului, aducând de atâtea înșurii, carnale precum că Domnul Hristos a venit de pământ pe pentru patru. Dar dacă omul este murdar în gândirea lui, așa gândăște precum și aceia de demunci care au gândit murdar și în final, în murdăria gândiilor, lor, i-au vint de-a face acest sacimediu care nu l-a cunoscut prădată soarele și nici nu va mai cunoaște prădată. Nu s-a arătat ideilor după Înviere cum s-a arătat atâta de des înainte de martic, datorită faptului, chiar dacă s-a arătat, tot nu credea. Și aceasta vine spre întriguirea acestei idei învierea lui Naser. Domnul Hristos trei s a înviat. Pe fica sufnașului când i-a întins mâna și a zis, către! și s-a ridicat. Apoi pe fi un pădre din și ultimul a fost laser care era mort de patru zile și intrat în potrefația. Această zi de ambierele Lazar s-a răspândit ca tunetul în tot Ierusalimul și chiar în tine. Deja Domnul Hristos era văzut de pe toți oamenii cu minți și cu dragoste de El, cu frică și cu sete de a-l l-au cunoscut că acesta este petătorul <hânt> fieții. Dar cei care urmăreau pe Mântunitorul să-l ucidă, n-au făcut altceva decât să-l urmărească mai greu pe Mântunitorul în condamnare de moarte și mai mult decât atât urmărea și pe laser să-l Sentiți-vă în ce au putut să ajungă oameni, l-au văzut că a fost mort, l-au văzut cum mirosea, intrase în l au văzut nu povestită de cineva această minune cu ochii lor și iată cum și-au îmbrăcat armura de adorație, că și pe blan pe Dragi părincioși, acesta este omul care îl părăsiște darul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu părăsește pe nimeni, ci omul de darul meu. Și cine la lungă de darul meu, de Dumnezeu, doar păcatul. Limbuția, mârșăvia minții acestea, îl fac pe om de-a lungă darul Duhului Sfânt, el milosind cadavere. Așa că, venind în și în și vin din morți, nu a făcut altceva decât să împlinească cine ce au spus minții Proroci, dar nu a văzut cât de și gindaj la a numit Prorocul și Înțeleptul Solomon. Nimic ar la de nimic vărsat pe Dumnezeu. Deci Domnul Hristos, răspitit în afară a cetății Ierusalimului, a fost ca un nimic care s-a vărsat pe tot pământul și mirosul lui, a făcut acea, această șapă de sfinte. Oameni care întotaui <clears throat> de Dumnezeu l-au găsit acasă la ei și nu credeau să mai margă în Ierusalim cu atâta o străneală și chertuală. Domnul Hristos a ajuns pe tot pământul, numele Lui era un nume dâng, curat, de o cu tremurătoare, față pentru care și cei care îi dău pe Dumnezeu au mers la ei din acest popurmiș al vieții atât de greu. Au suferit post, au suferit învăciunea Dumnezeu. Au suferit, cum spunea acolo, cu apostolul Father, în piei de capru în degresul de în crepăturile pământului, pătuți, osteniți de cal, însetați, înfometati, de primejdie, de nu avem și nimic ne-a despărțit de treabă asta din Dumnezeu. Cât de frumos este acest sentiment să știi ce să iubești, cât să iubești, cum să iubești și când se îndrește. Acestea este cea am din mod ne-a repus în toată a noastră și sensibilitatea noastră de chip și asemănare lui Dumnezeu. căruia a noi suntem trei să-i mulțumim, chiar și sincerul noastră de la îmbăsa pentru numele lui. Pentru aceasta vă mulțumesc și frăților și mai ales bun -i Dumnezeu în din noastră dată și Dumnezeu sunt a trei să ne ajute. Iată să-i cântăm, campionul la Las, într-un cluge frumos, frumoasă chemare și salutul creștinesc. Pristos a <fie>